Alhamdulillah ikhwa wamezungumzia e, katika milango hiyo katika mambo yanofungamana na maradhi haya ya corona e, mazungumzo yanaotosha wamezungumza mazungumzo ulama al-kibar wamezungumza imejaa katika vyombo vya mawasiliano na pia ahkamu zinazofungamana na mwezi huu wa Lillahi alhamd mwenye zungu awajazi khairi Na wake katika mizani yao ya hasanati zao na ya yamezungumzwa yanayotosha katika ahkam zinazofungamana na zama kama hizi na janga hili la korona. ila tu napenda kusisitiza kuwa aya katika masuala ya masajidi kufungwa yaonyesha baadhi ya, ya watu ambao hawataki kuchukua maelekezo iki sheria unakuta unazungumza mazungumzo mabaya kuhusiana na misikiti kufungwa ambalo ni jambo lilipo li, li, katika sheria limetajwa na hata na al-Imam bukhari katika sahih al-bukhari ni katika baadhi ya vitabu vifikif mitaja kwa hivyo ni masala ambapo kwamba ni masala ya dini msikiti haikufungwa kwa sababu ya din, tanani anadini salat wanijamaat haikufungwa kwa sababu ya kutopenda zile jamaa na kutaka kuwazuia watu ta'la abadan hivyo mazungumzo sampuli hii yaonyesha wazi kwa yaliyo katika nyoyo ya za watu kama hawa si, si nzuri kwa hivyo tuombe Mungu atuhifadhi na zao na turegeche sisi na wao katika njia yake e, turegee kwa uzuri na tushikamane na dini yake kama inavyopasa